Lejet af på for Evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vade Hester. Hej Pernille. Hej Jeppe. Vi har lige haft besøg af Stine, som fortæller om, at hun har mistet sin far meget pludseligt. Og øh, hvad sidder du og tænker? Jeg synes, at noget af det, der var meget definerende for Stines fortælling, og som bare rigtig fint og vigtigt, det er det der med, at selvom man har nogen omkring sig, når man mister, så kan man alligevel føle sig enormt alene. Stine havde stadig hendes søster og hendes mor. Med til fortælling er, at Stines søster og hende er vokset op, den ene hos mor og den anden hos faren. Det kan man høre meget mere om i afsnittet. Men i hvert fald var det definerende for deres forhold, fordi at da hun mister hendes far, føler hun sig enormt alene med sorgen. Og enormt alene med den hverdag, de har oplevet sammen. Og der snakker vi også om efterfølgende, at selvom man er vokset op, sådan, hvor man rent faktisk har boet sammen, alle sammen, så kan man jo alligevel godt sidde med den følelse, fordi ens opfattelse af øh, den respektive forældre, eksempelvis det, man mister, har været vidt forskellige. Og Stine fortæller, at i hendes job som hospiceplejerske bruger hun meget energi på også at få fortalt til de pårørende, at når man sidder og skal til at miste det, så kan det godt være, at det er vidt forskellige opfattelser, man kommer til at sidde tilbage med, og forskellige slags savn, og det er okay. Og der reagerede du faktisk lidt, da hun sagde det, Jeppe, efterfølgende. Ja. For det første, så elsker jeg jo hospice-psyklarer. For jeg synes det er, jeg synes det er, det er så fantastisk, at der er nogle mennesker, der er med til at hjælpe folk med en værdig afsked, for det mm. første, og, og komme nogle råd, som har indflydelse på mange menneskers liv, specielt pårørende. Mm. Og det siger jeg også egen erfaring. Og, og, og herefter podcasten, der kiggede Stine på mig, hun, at, brugte hun mig som eksempel, og det der med, hvor vigtigt det er at vide, at man reagerer forskelligt. Mm. Øhm, og, og det råd vil jeg jo ønske, der var en, der har sagt til mig, at mine søstre og jeg vil reagere forskelligt, fordi vi har oplevet forskellige ting, vi har været forskellige steder på forskellige tidspunkter. Og øhm, hold op, det går, vil jeg gerne have haft for fem år siden. Så er det godt, I kan få det her i podcasten, og øhm, det jeg synes det blev et rigtig godt afsnit. Mm. Og jeg glæder mig til at høre det igen. Skal vi skude den gang? Lad os gøre det. Jeg plejede at tro på for evigt en serie for Laut og Landsforeningen liv og død. Hej Stine og velkommen til. Tak. Stine, vil du ikke starte din fortælling og fortælle om, hvem du har mistet, og du starter den selvfølgelig bare hvor du føler for det. Jo, det vil jeg gerne. Jeg har mistet min far, og det har jeg gjort for otte år siden tilbage i foråret 2013, hvor han faktisk bare faldt om med et hjertestop. Så det var jo egentlig en kort historie på den måde, men, men faktisk havde der ikke været noget op til det eller noget som helst. Og jeg havde snakket i telefon med min far om fredagen, hvor at han var glad, og vi havde ses om torsdagen, og jeg havde overhovedet ikke mærket noget på ham eller noget, og så øh, om lørdagen har min svår fødselsdag, og vi er til fødselsdag derude, hvor at øh, lige pludselig står jeg ude i gårdspladsen med vores øh, datter på to og et halvt, og min søsterstreng, som også er to og et halvt, øh, og de cykler rundt på de her små klassiske røde motorcykler, og lige pludselig så triller der en politibil op i indkørselen, og to unge betjente kommer faktisk ud og øh, spørger efter med det, fordi de jo godt ved, at adressen er hos min lille søster, fordi det er derude, vi er. Øhm. Og så siger jeg, ja, det er min lille søster. Og så, så siger de, så er du måske stigende. Så siger jeg, ja, det er jeg. Øh, så siger jeg, det sig om far? Ja, det gjorde det. Og så troede jeg måske bare ind i mit naive unge sind, at, øh, at, jeg, at han var kommet på sygehuset. Og så siger de, øh, vil du kende din søster? Og så kalder jeg på hende, og så kommer hun ud, og så siger de, jeres far han er død. Og så gik verden bare i stå, altså, og de der unger, de cyklede stadigvæk rundt på de der små, røde, klassiske motorcykler, og fattede jo ingenting af, hvad alt det her handlede om. Øhm, og så skulle de her to betjente meget sødt spørge om alle mulige praktiske ting, og om vi ville have min far opduceret og om de ville alt muligt, og øhm, jeg takkede nej tak til det hele, fordi jeg havde det sådan, det var der ikke nogen grund til. Hvis han var død, så var han jo død, og det gjorde ikke nogen forskel for, om han havde fejlet det ene eller det andet. Han var sund og rask indtil han døde. Øhm, og min lille søster, som øh, faktisk fordi vi ikke er vokset op sammen, fordi at min mor og far blev skilt, da øh, jeg var fem år, og min lille lillesøster Mette var to år, og jeg kom til at bo hos min far, og Mette kom til at bo hos vores mor, så havde hun egentlig ikke sådan, så meget holdning til, hvad der sådan skulle ske, så det var mig, der ligesom fik lov, at, eller to til fordi det var jo mit barndomshjem og min far øh, det var vores far men jeg synes det var mest min far mm. øh, og det var nok i virkeligheden også noget af det der gjorde hele processen øh, lidt særlig for os øh, fordi Mette jo havde øh, en anden familie og hun havde haft siden hun var to år og der havde vi også fået en lille søster mere som hedder Kristi så, øh, så det blev mig der kom til at hænge på den hvis man kan sige det sådan øh, det der så sker efterfølgende er At vi får ligesom samlet os Og alle til det her fødselsselskab, Får ligesom sådan samlet sig Og min mor og hendes kæreste Og øh, Mette og jeg Kører så op på sygehuset, Fordi det var sådan den første intuition jeg fik Det var at jeg skulle bare se det Og jeg skulle vide at det var rigtigt Fordi jeg var ikke sikker på at det var rigtigt øh, Så vi får samlet os og kører på sygehuset Og kommer op på skadestuen Og bliver selvfølgelig vist ind Og så kan jeg godt se at min far han ligger der Og er død det var der ikke nogen tvivl om. Var det første, da du så ham, at du forstod, at han var død? Ja, jeg tror ikke, jeg jeg helt troede på det øh, inden i mit hoved, før, før jeg ligesom havde set det med mine egne øjne. Øh, min far havde været ude og cykle, øh, og min far han levede og åndede på den her cykel. Så han, vi boede i Slagelse, dengang jeg var yngre, og sådan noget, så han cyklede altid rundt på den her cykel, så i virkeligheden var det ret fantastisk, har jeg erfaret efterfølgende, at det var lige præcis der, han døde, for hvis ikke han skulle dø der, så ved jeg ikke, hvor han skulle dø han. Øh, men han var væltet, og han var væltet øh, et par huse før det rækkehus, han egentlig boede i, hvor at der var nogle unge mennesker, der havde givet ham hjertemassage med det samme, så hjælpen havde været fremme længe, og, øh, og ambulancen havde også været der, og jeg kunne se, da jeg var med til sammen med bedmanden og lægge ham i kiste ud på sygehuset af, at, øh, at de faktisk havde været i gang med at give ham hjertemassage sådan rent professionelt i mere end 50 minutter, og det vidste jeg jo godt fra mit arbejde, at så havde han i hvert fald fået en ordentlig chance. <laughs> det var det rart? Ja, det var rigtig rart også at vide, at, at, det, at de havde gjort alt, hvad de kunne. Ikke? Altså, de havde ikke bare givet op efter 20 minutter, eller sådan et eller andet. Han, De havde faktisk kunne se, fra lægen var ankommet til, han havde erklæret ham død, været i gang i mere end 50 minutter. Øh, så det var... Det var ret roligt og ret betryggende for mig at, at vide det. Øhm ja, men så kommer vi jo op på sygehuset og ser ham, og får det bekræftet, at det er, sådan, det er. Og øh kan du huske, hvordan du reagerede, da du så ham? Jamen, jeg tror bare, at jeg græd og græd og græd og omfavnede ham og kyssede ham, og du ved, næsten ruskede i ham, som så man sådan har lyst til, når man ser det, ikke? Øh ja. Han var sådan meget grå i ansigtet, og kedelig sådan på en eller anden måde. Og jeg snakkede også med sygeplejerskerne om efterfølgende, at de mente nok, måske han havde fået en kæmpe stor blodprop i lungen, fordi han var så grå, så hans værtrækning havde været rigtig dårlig. Ikke? Ellers er der, hvis man sådan får et rigtigt hjertestop, så bliver man ikke nødvendigvis påvirket på den måde. Men han, øh, han var der bare ikke. Han, men han lignede sig selv. Altså, han lignede sig selv, og han havde så smadret sin, eller sådan, han havde briller på, da han cyklede, og så har han fået sådan en i panden, og han havde fået sådan en skræmme ned over hagen, så han var jo sådan væltet rigtigt. Øhm, og, øh, og så, hvad hedder det, og jeg kan huske, det var en af de ting, min mand, han sagde, da han så, så ham, for han så ham ikke lige der, men han så ham så, da vi havde lagt ham i kiste, og skulle se ham på kapellet, og han sagde, hvor var det dejligt at se, at din far havde fart på lige til det sidste og det var bare sådan også et ret fint billede af, at, at det var jo sådan, min far, han var, han var sådan en, han skulle fra A til B ret hurtigt, og det var helst på sin cykel, som sagt, ikke? Mm. Så, så egentlig fik jeg efterfølgende nogle gode billeder og nogle gode sådan forestillinger og minder om, hvad det var, ikke? Og jeg kan ikke huske, hvor længe vi var på så Det var jo i virkeligheden nok ikke så længe, for der var ikke så meget mere, vi kunne gøre andet end at, at vente på en eller anden måde og... Så når man dør akut eller lige pludselig, så skal man jo have sådan noget ligesyn, og så, skulle, så gik der nogle dage før embedslægen kunne lave ligesyn. Øh, og, og det gav jo sådan lige lidt af, at man skulle finde ud af, hvad gør vi så, og hvornår er, hvornår er næste skridt så. Øh, men, men så kan jeg huske, at jeg tror, at vi skiltes derop eller kørte tilbage til fødselsdagen og skiltes lidt derop og allerede det, begyndte mine tanker at køre af, hvad skulle jeg nu sige til vores datter, som i virkeligheden kun var to og et halvt år, og jeg jo ikke forstod så meget, men jeg jo i hvert fald godt kunne se, at hendes mor i hvert fald var mega ked af det. Øh, så man går sådan, jeg gik sådan i sådan en enormt praktisk mode af hele tiden, at skulle tænke, et, at være et skridt foran, øh, og, og skulle øh, planlægge det næste, der nu skulle ske, fordi det var jo ligesom mig, der hang på den på en eller anden måde, eller sådan, fordi, fordi min lille søster jeg, som jeg sagde tidligere, ikke har været har boet sammen og ikke har haft den samme omgang med vores far. Øhm, og han har jo været min primære voksen, og det var min base, der lige pludselig smuldrede nu. Ikke? Øhm. Og så kan jeg huske, at vi efterfølgende om aftenen, så havde jeg sådan et enormt stort behov for at køre hjem til ham. Øhm, og så min mand og jeg, selvom klokken var 9 om aftenen, tror jeg, kørt op på hans adresse op i Slagelse, og han... Han, jeg kunne næsten ikke gå ned til huset For han var ligesom faldet på den sti Som var en lukket sti ned til hans hus Og da jeg så kommer forbi Der kan jeg jo se at der ligger blandt andet En knap fra hans skjorte Og jeg tænker en knap er jo virkeligheden ikke særlig stor Liggende lige i, i sådan kanten af et bed Men jeg kunne se at Det var hans Og jeg kunne se at der lå lidt jeg fra ambulancen og, og nogle plaster og sådan noget Og jeg gik sådan helt fysisk i stå lige der For jeg tænkte Det var lige her det var lige her, han døde på en eller anden måde, ikke? Øhm, og samtidig med, at jeg vidste, at det var lige ud for naboen, som sagt, og de havde givet ham hjertemassage lige med det samme, og, og sådan. Øhm, men vi går så ned, og så er der jo bare stille og tomt i det der hus der, ikke? Øhm, er det og det hjem, du voksede op i? Ja, ja. Og så, altså... Jeg følte mig jo helt vild alene, selvom jeg egentlig både havde min mand og mine børn, så, eller mit barn der, og jeg ventede faktisk vores barn nummer to, som jeg var seks måneder henne på det tidspunkt, ikke? Øhm, og, øhm, ja, og jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg sådan skulle gøre. Jeg havde en, en fætter, som på det tidspunkt, som boede lige ved siden af, hvor mig og min far boede, og han var også ene barn, så vi var sådan vokset op sammen nærmest, og havde haft hinanden altid, og været hinandens sådan bror og søster nærmest. Øhm. Og Kasper der, hans kæreste Louise, de boede i Norge på det tidspunkt, så hans mor og far var også op og besøgte dem, for det var faktisk på hans fødselsdag, at min far han døde. Men det var dem, der ligesom havde været den nærmeste relation til mig og min far igennem hele mit liv og hele min opvækst. Så det var vigtigt for mig, at de fik det at vide. Sådan. Og man gør jo sådan en masse irrationelle ting, når man står midt i alt det der, men jeg havde brug for at dele det med nogen, jeg havde brug for at snakke med nogen om det og fortælle det til nogen, fordi jeg netop følte mig alene selvom jeg jo egentlig havde min mor og min lille søster, så var jeg bare helt alene om det alligevel, mm. ikke? Øhm, så jeg ringer jo op til dem der øh, faktisk, da vi er på vej ud på sygehuset, tror jeg egentlig klokken 6 om aften eller sådan noget og siger, at far han er død, og de er på vej ud at spise, fordi Kasper har fødselsdag, ikke? og der bliver sådan helt stille i, i bilen, og det tror, jeg, de kommer også til, uden at de har sagt det til mig, så tror jeg også, de kom til at føle sig enormt magtesløs, fordi var der nogen, der gerne ville være der for mig på det tidspunkt, så var det i hvert fald Kaspers forældre, eller min morbror tante der, ikke? Mm. Øhm, og så øh, har jeg en gudmor, som også har været en stor del af mit barndomsliv og ungdomsliv, og... Øh, som, som jeg også havde brug for at fortælle det til. Øhm, og jeg vidste så tilfældigvis, at hun var op og være noget vært på sådan en teaterforestilling op i Krabasken, op i Slagelse, sådan et amatørteater. Og der havde jeg også bare brug for at køre op. Så det gjorde vi også. Øh, og så stod jeg deroppe midt i den her hall, eller caféagtig, der hvor alle gæsterne kom ud, når der var pause, og kunne købe øl og vand, og bare græd og græd og græd og holdt om hende. Fordi det var sådan der, jeg havde brug for at være Altså, det var dem der var de voksne i mit liv mm. øhm. og selvom han er 29 og mister sin far så var han jo min primære voksen mm. og nu var det nogle andre der blev det i hvert fald ikke ja. Men jeg husker tilbage på det som sådan nogle lidt mærkelige, irrationelle ting, man kommer til at gøre i, i det der. Men, men dybest set handlede det om, at jeg havde brug for at, at dele det med nogen. Sådan. Mm -hmm. øhm. Og jo selvfølgelig også fordi, at, at det der, synes synes er specielt, det er jo det her med at være to, der har mistet en forældre men egentlig ikke måske nødvendigvis har de samme følelser omkring det, at har mistet. Jeg ja, så skal vi ikke lige sætte nogle ord på det? Altså, Stine, I, dine forældre bliver skilt, du er fem. Ja. Jeg synes, der er to. Ja. Så du at I vokser op ved hver af jeres forældre? Ja. Okay, så først vil jeg egentlig gerne, hvis jeg må høre, hvordan var det egentlig at vokse op med, med den far? Øh, jamen, jeg har haft en dejlig barndom, og en god barndom, og øh, jeg har gået spejder, da jeg var yngre og mindre, og min far, han var sådan en af de der voksne, der altid var der, og altid kørte os, og han var ikke særlig god til at kage, men <laughs> han var altid den, der kørte os, og han var der, og han deltog, når der var et eller andet, der skulle laves ud i spejderhuset. Så jeg husker ikke andet, end at jeg har haft en, en god barndom. Øhm, og, altså, vi har ikke været sådan enormt meget ude at rejse og sådan noget, men, men det har heller, heller ikke noget, jeg sådan har tænkt, jeg har savnet eller manglet eller noget. Og så var min mor, og tante der, og min fætter Kasper meget søde til at tage mig med på forskellige ture, og og, og Og hvad med din søster? Hvor tit så du hende? Jeg var hjemme og besøgte min mor cirka hver anden weekend, og hun var hos os en gang om måneden, og nogle gange lidt mindre. Okay, så I sådan nærmest et, sådan et, et fragmenteret liv? Ja, og min mor øh, fandt en ny mand. Det var faktisk derfor, at min mor og far blev skilt, og, og så øh, fik de ret hurtigt min lille søster Christi, øh, hvilket... Ja, mega dejligt, og jeg har det rigtig godt med både min mor og min søskende i dag øh, Så der er ikke noget øh, i det øhm, Men de fik jo ret hurtigt deres egen lille familie Og jeg var jo bare weekendbarnet Og det er jo ret nemt at have sådan en familie, hvor der sker en hel masse i weekenden Fordi man kan, og så var vi jo i København, eller så var vi i Tivoli Eller så var vi på tur, så når jeg var hos dem, så jeg fik jeg jo noget af det ud af huset, som jeg ikke fik hjemme hos min far. Men jeg fik en enorm, stabil base og en rolig base hjemme hos min far, og husker det som en, en rolig barndom. Og altså, så havde jeg en ungdom, som var sådan en lille smule... Øh, andet, altså... Rådløs. Ja, sådan lidt, ikke? Fordi så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle høre til hen der, da jeg blev 16-17 år. Og så flyttede jeg hen og startede på gymnasiet, og flyttede lidt hen til min mor, og... Øh, så det blev sådan lidt rodet ungdom, eller sådan de der teenage år eller sådan på en eller anden måde, ikke? Øhm, ja, og så øh, der startede jeg på sygeplejerskolen, det kan jeg ikke huske hvornår, tilbage i 2006, tror jeg, eller sådan noget. <laughs> og så faldt der sådan lige så stille ro på, og så fik jeg min egen lejlighed i Sorø og, og sådan, øh, så faldt der lidt ro på. Og... og hvad med din søsters forhold til din far? Hvordan, hvordan var det? Øhm, jeg havde en oplevelse af at Når min søster var hos os Så var hun glad Og vi hyggede os Og vi legede som andre børn gjorde øhm, Men at være At kun se sin far en gang om måneden Det sætter jo også sit præg på, på Det der måtte være Og i nogle år ved jeg også at De heller ikke har snakket sammen øhm, Og det var faktisk der har været en periode indtil, at mætte min søster der fik deres den første, øh, hvor hun sådan begyndte at se min far igen. Og det var rigtig dejligt, og det var også en af de ting, som jeg kan huske øh, tilbage fra begravelsen, at præsten brugte sådan et rigtig fint ord som at blive forsonet. Øh, fordi selvfølgelig har det været svært for os alle sammen. Men min mor og min far og min lille søster nåede på en eller anden måde at blive forsonet. Og det synes jeg er et ret fint ord på mm. den historie, som bærer med sig, hvad sådan en skilsmissig kan bære med sig. Og som jo lige meget hvordan man vender drejer, det jo må være svært og må give nogle komplikationer, fordi at, altså ligesom når du også en gåsøjn bare hvor weekendbarnet, der er også en hel masse en relation der, som du går glip af, og en hel masse hverdag, som jo så netop gjorde, at det var hos din far, der ligesom blev din base. Lige præcis. Selvom det kunne være rigtig dejligt også at være hos mor, så kan man jo ikke få en base, når man er der hver anden weekend. Ikke på samme måde i hvert fald. Nej, slet ikke. Men det må jo også have betydet, at I stod, eller stod helt to forskellige steder, altså to vidt forskellige steder i soven. Ja, og, og faktisk er det ikke sådan rigtig noget, mig og min søster har snakket så meget om, hvordan hun har haft det i det. Fordi jeg var ligesom så meget i min egen sorg, så jeg var sådan overvældet af ikke at kunne tage mig hende. Mm. Øh, og så tænkte jeg, at hun havde jo min mor, og hun havde jo Kristi. Øh, og så kunne, de ligesom, så kunne hun få et helle der. Det var i hvert fald sådan, at jeg, jeg ved ikke, om jeg tænkte bevidst over det, men det, jeg tror, det var sådan, det kom til at blive, at hun fik lov at have sin, sin sorg sammen med dem. Og så havde jeg jo et masse netværk omkring min far, som, som var der for mig, og som kendte min far som min historie, fordi det var det, der blev ret vigtigt for mig i min soveproces. Det var det der med at kunne tale om minderne og de gode historier, og huske på ham, som han var, og grine af ham, som han også var, fordi man kunne bestemt også grine af ham øh, og med ham. Øh, og det... Det var det, der blev vigtigt for mig at være og søge min trøst hos mennesker, som kendte min far, og det synes jeg jo ikke min mor og min lille søster gjorde, fordi de havde været så langt væk i så mange år i virkeligheden, ikke? Øhm, og det var jeg også nødt til på et tidspunkt at sige til min mor og sige, øh, og hun, min mor gjorde alt hvad hun kunne, og hun prøvede virkelig øh, og, og ville gerne vise, at hun var der, og det ved jeg også, at hun var. Øh, jeg brugte hende bare ikke, fordi jeg havde ikke for hende. Jeg havde ikke brug for at dele det med hende, fordi hun ikke havde været en del af vores liv i 25 år på det tidspunkt, der min far døde. Ikke? Øhm, og det måtte jeg også sige til hende på et tidspunkt og sige, mor, jeg ved også godt, at du keder ked af det, du er jo også ked af det på min vejen, og hun sad jo også med sin sorg over at være, være altså, at hendes børns far var død på en eller anden mm. måde. Ikke? Det tænker jeg, det kan man ikke tage fra hende. Øh, og det ved jeg da også, for vi har snakket om det, men hun Jeg havde bare ikke brug for at dele det med hende, og det måtte jeg sige til hende på et tidspunkt, fordi ellers så kunne jeg ikke holde hende lidt mm. på afstand, som jeg egentlig synes, jeg havde brug for. Øhm. Hvem havde du i stedet brug for at dele det med? Jamen, som jeg siger, for eksempel min gudmor der brugte jeg helt vildt meget, og mm. hendes forældre var jo egentlig nogle af mine fars og mors venner dengang. Øh, og hun var en mega god støtte for mig, og min morbror og tante der, Kaspers mor og far, var også en kæmpe støtte for mig i forhold til at, at være der og lige være dem, der er inviteret på aftensmad en dag eller komme ud og voksne. bare lige sagde hej og var de voksne. Og, øhm, der var også nogle, altså de her voksne, som sagde til mig, du skal gøre sådan, Stina, du skal gøre sådan, og jeg vil foreslå dig, at du får en advokat på at dele boet sådan helt formelt, fordi man står jo der med et bo, som, som pludselig skal skiftes øh, rent praktisk mellem mig og min søster, fordi der jo netop ikke er en anden forældre til at sidde i uskiftet bog eller et eller andet. Så, så der var en masse formaliteter, som, som skulle, også skulle gøres. Og det, øh, det var der jo nogle af de her andre voksne omkring mig, som sagde, jeg synes, du skal gøre sådan, Stine, og du skal tage fat i en advokat, og så skal I få afsluttet det her bog øh, sammen med en advokat. Øh. Det havde jeg jo ikke vidst, hvis ikke der var nogle andre voksne omkring mig. Øhm. Hvordan husker du den tid med al praktikken? Altså nu fortalte du kort om det lige efter han var død, men også i forbindelse tænker jeg, med planlægning af begravelser ja, i forhold til arv. Og sådan. Hvordan husker du al den planlægning og praktik? Øhm, jeg husker tilbage på et par måneder, som handlede mega meget om at være praktisk. Øh, også fordi, at jeg jo ventede mig og. Jeg havde tre måneder til termin, og man ville gerne have afsluttet så meget, som man overhovedet kunne på det tidspunkt. Og der var heller ikke nogen, der fortalte mig noget anderledes. Så, så det var alt lige fra at ringe til tandlægen og sige, at han var død, og afmelde hans telefon, og altså, gøre sådan nogle ting, som jeg ikke tror, der er så mange unge mennesker, der oplever at stå i, fordi de har som regel den anden forældre til at hjælpe dem, ikke? Men det blev meget praktisk, og det blev også noget med at få tømt hans hus hurtigt, så min mand Asbjørn og jeg, vi brugte nogle aftener på at rydde op i nogle af de ting, som var meget private, og så fik jeg var det faktisk sådan, så at der var en lørdag, hvor jeg havde spurgt, om der var nogen, der ville komme og hjælpe et par timer, og lørdag morgen klokken 9, så stod der 14 af familie og venner, og fik hjulpet med at tømt min fars hus, og fik vasket det ned, og fik det malet, og fik taget køkkenet af, og gjorde det sådan salgsklart, eller sådan. Øhm. Men jeg havde jo også nærmest inden for den første uge, tror jeg, haft fat i en ejendomsmaler til at skulle sælge huset, og alting kom bare til at gå så enormt stærkt, og så tror jeg, at der var gået måske tre uger, eller sådan noget, så ville skæbnen, at der lå en sædel i postkassen på alle de her rækkehus, hvor min far han boede, hvor der var en mand, der havde skrevet, hvis der var nogen, der ville sælge, var de interesserede i huset fordi de havde... han havde sin gamle far inde i Tostrup, som han gerne ville have til slagelse. Øh, så du ved, det var sådan heldig uheld på en eller anden måde. Så lige pludselig, så stod jeg der, uden at have sat huset til salg, og faktisk havde en køber til huset, og han ville gerne give den pris, som ejendomsmæglerne ville udbyde den til. Øh, og advokaten kunne pludselig lave alle de her papirer og tilstandsreporter og alt sådan noget, øh, og købsaftale. Og ja, nærmest på min terminstatue tror jeg, at jeg afleverede nøglen til, til køber. Øh, så når du siger heldig uheld, er det så også, fordi at lige så fint det var, at det hele bare lige spillede, så var det også det, der gjorde, at det hele gik ekstremt stærkt? Helt vildt meget, men, men det ved jeg ikke, da jeg var i det, men, men jeg har mange gange efterfølgende tænkt, at det kom til at gå alt for stærkt. Mm. Øhm, men jeg vidste ikke bedre, og der var ikke nogen andre til at sige, at det skulle være anderledes. Øhm, og et eller andet sted var det jo også en ting, hvis jeg kunne få afviklet alt det her, inden jeg skulle være mor igen, og, og alt det her, det var jo også en del af det, jeg var i på det tidspunkt. Jeg kan efterfølgende se, at det kom til at gå alt for stærkt, og jeg fik jo bare pakket et hjem ned, uden at få sagt farvel. Mm. Men det er også noget af det, som jeg nogle gange, kvær i mit arbejde, øh, nogle gange siger til nogle af de pårørende, som har mistet. Lad nu være med, og lad det gå stærkt. Så det er jo også noget, jeg er blevet klogere af, og bruger den dag i dag. Øh, men det, det var mærkeligt bagefter, øh, at tænke tilbage på, hvor hurtigt det i virkeligheden gik. At der gik under tre måneder før, alt omkring min far var afviklet mm. Og det blev jo En afvikling nærmest ikke. Altså, øhm. Der må også være Det tænker jeg nogle gange over med sådan nogle hjem Der må være så mange ting Hvor man skal tage stilling til Hvad der skal ske med dem Og hvor når det er et menneske der har betydet noget for en Der altså sådan Nu da jeg, da jeg mistede min lillebror Var der jo kun hans værelse, men der var jo nærmest ikke noget, vi kunne nævne, der ikke bare skulle blive der, så hvordan søren for man lige afviklet et helt hus med så mange minder og få besluttet sig for, hvem skal have hvad, og hvad skal er der må ikke, måske ikke nogen, der skal have, det må være så svært. Ja, og det var jo en proces min søster og jeg var i, øh, og hjalp hinanden med at få, få delt alle de her ting, og heldigvis øh, var der sådan et sjæde sans, der sagde til mig, hvis der er noget, du er i tvivl om, så gemmer vi det. Øhm, så jeg tror stadigvæk, at jeg har en masse flyttekasser derhjemme, og det var også noget porcelæn, og han havde sådan et meget, meget fint stel, med sådan en lille rentis på, og i virkeligheden, da jeg var teenager, synes jeg, det var det mest forfærdelige, og det allermest grimme, men, men det er altså... Det, som jeg bruger den dag i dag, hjemme en gang imellem ved særlige lejligheder. Ikke? Og det står hjemme i skabet, og den ender jeg simpelthen ikke at smide ud. Og det var sådan en af de der måske ting som jeg bare er blevet glad for i dag. Ikke? Og sådan er der mange af tingene, og der står stadigvæk tre flyttekasser tilbage, som jeg ikke har tømt ud i. Og egentlig er det bare ting, men, men det er dejligt, de bare er der, og jeg ved, de er der. Hvis jeg nu skulle finde på at gå ud og kigge ind og se, om der var noget, jeg lige synes der... <laughs> øhm, og det er i hvert fald også en af de ting, jeg bruger i mit arbejde at sige til folk. Hvis du er det mindste i tvivl om, det er noget, du vil gemme, så gem det. Fordi tingene ser anderledes ud om et år, eller om to år, eller om tre år. Og ja. Ja. Så tingene bliver jo aldrig for gamle, men de bærer jo stadigvæk på de samme minder, eller de samme historier, eller... Ej, Gud, det var den, der stod lige der på skænken, og den fik jeg væltet gang jeg var hvor år gammel, og min far blev så sur, eller et eller andet. Ikke? Øh, så de bærer bare på en masse historier, mange af de der ting, som for andre bare er ting, ikke? Men jeg ved, de er derude i en garagen. Stine, du er, du er jo Det sygeplejerske? Ja. Det er jo, og det er jo, hvis man hører andre afsnit, det er jo en af mine helte. Ja. <laughs> jeg holder her meget i aktelse, og jeg kommer til at tænke på, hvordan er det at have et, et job? Hvor øh, du hele tiden bliver konfronteret med, med den her, det her aspekt af livet og døden. Og du er med til at give folk en værdig afsked, og du gør noget ekstra for folk. Lærer du noget mere om dit eget tab i det, eller kan du bruge nogle af de erfaringer, du har oplevet? Eller hvordan? Altså, jeg kan bruge nogle af de erfaringer, som, som jeg lige har sådan givet et par eksempler på. Øhm en, et, et, et eksempel mere, jeg faktisk også bruger i mit arbejde, det er, at min far han har i mange år, fordi vi jo var alene, givet udtryk for, at når han engang døde, så ville han gerne på de ukendtes. Øhm, og der vidste jeg heller ikke hverken værre eller bedre, da vi skulle planlægge det, det var jo hans ønsker, og det var jo sådan, man skulle gøre, fordi det var jo det, han ville have. Øhm, så det gjorde jeg, og det er også en af de ting, jeg i dag fortryder rigtig meget, at der ikke var nogen, som sagde til mig, Stine, overvej lige, om ikke du bare vil have en sten i planen et eller andet sted, hvor hans urne er blevet sat ned. Øhm. Og når jeg hører nogen, som, hvor der er forholdsvis unge pårørende, øhm, så bruger jeg også det som et eksempel over for mine pårørende ude på arbejdet og siger, jeg synes, I skal overveje og tænke over, at det godt være, at det var et ønske, men det er jer, der skal leve videre med det, og det skal I måske gøre i mange år nu. Øhm. Så synes I skal overveje, om I vil opfylde det ønske, eller om I vil opfylde det, som er jeres ønske. Så det er også en af de ting, jeg bruger Helt generelt At det jo ikke sådan, så vi skal lade vores egen historie Overskygge vores patienters historie Men jeg tror på At når man har prøvet at miste Og man, man har den erfaring med sig i livet Så får man sådan en, en Empati, man ikke kan lære altså, Og man ikke kan læse til en bog Men som man rent faktisk kan føle Og også at man ved, at stillhed også kan være omsorg mm. øhm. Hvordan er stillhed omsorg? Jamen, nogle gange så er jeg også bare stille sammen med mine patienter, fordi nogle gange så kan man være, så, kan man være så træt af det forløb, man er i, som man måske ikke har brug for at sætte flere ord på, fordi man har grædt alt det, man skal... Altså, hvis nogen har siddet hos en pårørende i to eller tre eller fire dage, så bliver de brugte de pårørende, og de har grædt det, der skulle græde, så de har måske sagt de ord, der skulle siges. Så nogle gange er det også bare det at være stille sammen, som kan... Altså at være til stede i en eller anden, jeg ved godt, hvordan du har det, og vi behøver faktisk ikke at sige noget til hinanden lige nu. Og det er jo et sindssygt godt råd også til, til de, de pårørende, der er ude omkring, til folk, der har mistet. Uh -huh. Det der med at kunne være i stilheden. Det tror der er mange, der har sådan en, de kan godt føle et behov for et, at skulle gøre et eller andet, eller sætte ord på et eller andet, eller kan gøre det her for dig. Men det der med at netop at ture at være i, i, bare i stilheden i og være i tabet. Og det her med at bare byde sig til, fordi det er jo også nogle gange noget af det, jeg gør, fordi vi har jo også rigtig mange gode forløb, som er helt stille og rolige, og som er helt ventet, og hvor vores familier kan være i det, og finde ro i, og kan sidde og spille jatsi, eller sidde og spille kort, eller sidde og strikke, mens en af deres allerkæreste øh, er ved at afslutte livet. Så er det også nogle gange bare noget med at vise sig, og, og træde ind på stuen og sige, er der noget, jeg kan gøre? Og så kan de sige nej. Så siger jeg, er jeg hvis jeg har brug for det. Jeg kommer og kigger til jer igen. Og det er jo også en måde at være i det på. Og bare lige vise flad Og det jeg ved ikke, om det er noget af det, jeg har lært fra min fars død af om sådan, men, men i hvert fald så, så synes jeg, at jeg har erfaret, at det er noget af det, som også betyder noget for de pårørende, at de ikke føler sig alene. Fordi det var jo måske noget det, jeg i virkeligheden gjorde øh, dengang, ikke? Jeg kommer til at tænke på, hvad har du egentlig mere taget med fra din, øh, din, din far? Nu fik vi at vide, du havde en, øh, noget stel og noget forskellige, men sådan mere de menneskelige kvaliteter. Hvad er det, du har taget med far? En enorm portion stadighed. <laughs> <laughs> øhm, ja, øh, sådan en forståelighed øh, måske mere end stadighed. Min far, han var meget forståelig, og det tror jeg nok også, jeg Øhm, så sådan en lille bitte ting Som at min far Han var jo sådan en som skulle fra A til B Så hurtigt som muligt Og det var også når han gik Og sådan har jeg det også Jeg går enormt hurtigt for eksempel Og det er også bare blevet sådan en lidt klassisk joke Der sådan stadigvæk en gang imellem Bliver sagt høj at siger Stine, nu ligner du Kurt Nielsen igen <laughs> Så må jeg lige sætte tempoet lidt ned For eksempel øhm Ja, yeah. og så tror jeg, at jeg har lært rigtig meget omkring det her med, at selvom at man bare er to, så kan det også være enormt nærværende og være enormt øh, altså, roligt. Jeg har ikke sådan brug for at være udfarende. Og Der er jo mange unge mennesker, som har den her udlængsel, eller gerne vil ud og rejse efter gymnasiet, eller gøre et eller andet, ikke? Og, og den har jeg aldrig haft. Og det tror jeg ikke, at det er jeg heller ikke vokset op med. Jeg er ikke vokset op med at skulle ud og se verden og opleve verden, fordi det var rart og trygt bare at være os to, ikke? Øhm. Og det er nok også noget af det, jeg prøver at holde lidt på lige nu øh, I min egen lille familie Egentlig at, at hvis bare vi er sammen Så, øh, så skal det nok gå alt sammen ikke? Hvordan var det at blive mor Tre måneder efter, man har mistet sin far? Det var ret hårdt øh, Men det var også fordi, det var en rigtig hård fødsel Og vores søn var ret dårlig, da han blev født øh, Så det blev meget... Øh, det blev sådan en oplevelse af, at jeg faktisk sådan slet ikke næsten havde lyst til at have ham, fordi at der havde jeg lige... Og det første, jeg tænkte på, det var det der med, at jeg kunne slet ikke holde ud, hvis jeg skulle miste en mere inden for kort tid. Så det blev sådan en lille smule akavet faktisk, øh, og lidt mærkeligt. Øh. Og jeg tror også, at det var det, der gjorde, at min sorg på en eller anden måde blev udskudt, hvis man kan tale om at udskyde sorgen, fordi faktisk så ramlede det først rigtigt for mig et helt år efter, at min far døde, hvor jeg blev øh, sådan altså faktisk blev jeg for fra mit arbejde i halvanden måned, fordi jeg slet ikke kunne holde ud jeg sad bare en aften og græd og græd og græd og græd og, græd og vidste ikke hvad jeg skulle øh, der havde vi ligesom også haft et barn, som så næsten var blevet et år på det tidspunkt, ikke? og vi havde også i den periode planlagt et bryllup, fordi vi skulle sådan ligesom giftes. <laughs> øh, så vi blev gift et år efter, at min far han var død, og øh, så lige pludselig, og det var faktisk tre dage efter vores bryllup, at jeg, at jeg bare slet ikke kan holde op med at græde. Jeg tror egentlig, det var der, at sorgen sådan overrumplede mig, fordi nu skulle jeg ingenting. Nu var mit barn startet i institution, og nu var vi blevet gift, og vi skulle ikke planlægge noget, og alt var ligesom afrundet med min far, og vi havde ligesom med det her klassiske første år igennem, og der blev bare tomt. Altså, det blev virkelig bare mærkeligt og tomt, og nu skulle jeg ikke noget mere. Nu, nu skulle jeg pludselig til at finde mig selv som Stine uden en far på en eller anden måde, ikke? Øh. Det lyder lidt som den... Det tomrum, som der nok er mange, der oplever efter begravelsen, fordi så er alt det praktiske overstået, og pludselig så skal man stå ansigt til ansigt med en eller anden hverdag, men det blev så bare lige rykket, altså et år for dig, fordi at det praktiske ikke stoppede efter begravelsen. Ja, og så var der jo alt det her med huset, og så ja. fik vi solgt det, og så blev jeg mor igen, og så kørte hverdagen jo lynhurtigt, og, ja. og jeg tror også, det først var et år efter, at jeg nåede den her oplevelse af at tænke, hvad med det, og hvor blev den ting af, og hvad gjorde vi egentlig med det, der vi pakkede sammen, og ud og kigge i kasserne, og, og, og tænk hvad gjorde vi med det, ikke? Altså sådan, øh, fordi så fik jeg pludselig plads til at, at være i det igen på en eller anden måde, men, men næsten også for meget plads, hvis det kan give mening, at jeg siger sådan, at, at bæret blev bare helt tomt lige pludselig, så blev der pludselig meget plads til den her sov, som måske var blevet holdt lidt for døren i, i et års tid, eller sådan noget, ikke? Og hvad gjorde du for at komme igennem den periode? Jeg gik faktisk til en psykoterapeut, som også var jordmor, for ligesom også at få bearbejdet vores søns fødsel. Og, og hun, det var sådan en kombination af det her med at have mistet, og være bange for at miste, og kunne man miste igen lige pludselig. Og det er jo også en af de ting, som, som jeg stadigvæk godt den dag i dag kan, kan blive bange for. Det der med at miste sådan enormt hurtigt, fordi det jo kom til at gå så hurtigt med min far. Der var ikke nogen forvarsler. Og det er jo nok også en af modsætningerne til det arbejde, jeg har, ikke? hvor at, at de når ligesom at få taget afsked, og de når for få sagt farvel. Og selvom vi lige snakkede om før det her med, at de kunne måske kunne sidde nogle dage, som mig enormt hårde, så er det alligevel en eller anden bevejtningsfase, hvor de får tænkt nogle ting igennem, og de får måske snakket om nogle ting med deres andre pårørende, som man måske ikke lige havde fået snakket om. Og, og, sådan, altså, og, og det var igen sådan en af... Jeg havde ikke snakket med nogen om noget af alt det her, vel? Altså sådan, jeg blev enormt alene igen i det der, øh, og, øh, altså, og der var også alle de der praktiske ting hele tiden med advokaten, og det var også blevet afsluttet på det tidspunkt, så alt var ligesom afsluttet der. Øh, men jeg fik noget hjælp, øh, rent professionelt, til at komme videre, og så valgte jeg at skifte job, da jeg kom tilbage fra den her sygemelding, for at prøve at bryde den der hverdag, ikke? Og hvor er du han i dag med din sorg. Hvordan har du det i dag? Det øhm, kan lige i dag som i dag, men i sådan nej. her nu her i liv. Øh, altså, jeg tror, jeg sidder tilbage med den sammenfølelse, som mange andre, som har mistet tidligt, at jeg synes, den der uretfærdighed og den der fylder allermest øh, af, at, at det var alt for tidligt. Øh, han var 63. Ikke? Øh, og så synes jeg, at det der med at kunne få lov til at dele min historie, det er jo også derfor, jeg sidder her, og det der med at få lov til at lade, lade historien leve, og lade minderne leve, og lade, lade sorgen få lov til at fylde stadigvæk, og det, det bliver jo aldrig... Den slipper jo aldrig, fordi det er jo hele tiden, hver gang man bliver mindet om, at når børnene laver et eller andet, eller når de skal konfirmeres, eller der går selvfølgelig længere og længere tid imellem, men, men ønsket om, at han var der, vil jo hele tiden være der. Øh, men, men det har fundet en plads øh, på en sådan måde, at, at det er okay. Øh, og måske også den der tanke om, at man have dykt ned i, i relationen til min lille søster i den her proces øh, kunne være meget spændende øh, det er ikke noget jeg har snakket med hende om øh, hun ved godt at jeg har herinde i dag øh, men, men fordi vi heller aldrig rigtig har snakket den tid igennem så er det måske noget af det som er ved også at være plads til på en eller anden måde ikke? jeg kan også se at du smiler mens du siger det i hvert fald ja, ja men. og det var også fordi jeg lige havde været inde hos Kristi her lige inden jeg kom herind hvor hun også spurgte lidt til det og hun siger vi har jo heller aldrig rigtig snakket om det, og, og det der med jo ældre, man bliver jo, en, det får bare en anden plads, og historien får en anden plads i at være mere rummelig over for hinanden på en eller anden måde, og ikke fordi vi ikke var det dengang, men, men historien kan få en anden plads, tror jeg, hvis man åbner lidt op for den igen nu, ikke? Og det lyder jo også til, at du stod allermest midt i det hele Så det du havde allermest brug for, det var voksne Og det var nogen, der havde kendt til den hverdag Og så er det klart, at så var det jo svært at dele det med Eksempelvis dine søstre, fordi de var ikke de voksne Og de var ikke en del af den hverdag Så det, ja Men det giver vildt god mening, det du siger at Der kan historien jo også flåre udfolde sig, når der går noget tid ja. Selvom når man står midt i det hele Så har man svært ved at forestille sig, at det nogensinde Kan komme til at føle sig anderledes, ikke? Ja Stine, har du taget nogle ting med i dag, du vil vise os? Ja. Jeg har taget et billede med. Mm. Øhm. Jeg glæder mig til at se Kurt Nielsen. Det må jeg simpelthen sige. Det er et billede af min brødebuket, hvor der nede i min brødebuket sidder mm. et billede af min far, som en del af selve buketten. Øhm. <laughs> Og, øh. Det er jo sådan en dag, som alle piger, tror jeg, har et stort ønske om, at ens far deltager i på en eller anden måde. Og, øh, og for mig øh, var det bare en rigtig, rigtig fin måde at have ham med på. Og det er jo også noget af det, vi nogle gange snakker om ude på arbejdet. Det der med, at det, der er, er forkert, er i virkeligheden ikke at gøre det, der er rigtigt for dem, der er tilbage og for de ikke? Øh, og det synes jeg faktisk, at det her billede er et meget godt eksempel på, at... Ja, det var da ligegyldigt, hvad alle andre tænkte, men min far, han var med, og han var med så tæt på mig, som han overhovedet kunne komme, og han jeg kiggede jo på ham hele vejen op ad kirkegården når ikke jeg kiggede på de gæster, der ligesom var kommet for at fejre os, og det, det synes jeg var, var en fin, fin måde, og jeg er virkelig glad for, at han var med mig på den måde, og han var med, så alle også kunne se ham, altså. Det er en det var også noget, der betød noget for mine gæster. Og vores gæster, ikke? Ja. Det er virkelig, virkelig fint. Ja, det er en Jeg har ikke aldrig set det før, men jeg blev meget rørt. Det er, virkelig en, det er virkelig fint, for så har han gået med dig, ligesom hvis han stadig var her. Lige præcis. Når du fortæller dine din børn om, om din far... Vi jeg snakker tit om ham. <laughs> Hvad fortæller du så? Jeg tror bare, sådan, når vi kigger billeder og sådan noget, at vi får snakket lidt om ham, og så plejer vi at fortælle lidt om, hvem han var, og hvordan det var for mig, at være mm. boet sammen med min far. Ikke? Og det er også nogle gange, så kan min søn godt komme og sige, ej, det var sådan mest udbredt, når han var lidt mindre, så, ej, jeg savner sådan min far. <laughs> det, det er jo ret fint, det der med børn, som er i soven sammen med os voksne. Mm. For han har jo aldrig mødt ham, og han altså, binder man jo et savn med nogen, man har kendt. Og selvom han ikke har kendt ham, så kunne han stadigvæk godt, da han var mindre at give udtryk for, han ligesom savnede ham. Og det er jo også en måde, at han får lov at leve videre på, og være en del af vores liv på øh, til hverdag, at øh, at han er der øh, et eller andet sted. Ikke? Øh, jeg har også nogle store, flotte billeder hængende hjemme på væggen, som jeg fik omrammet, så de passede bedre ind i vores hjem, som også har hængt altid i mit barndomshjem. Altså nogle store flotte malerier, ikke? som jo også hver dag minder mig om, at det var min far, der havde dem hængende. Og hvad med kirkegården? Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da du nævnte det før det der med, at han var på de ukendte grav. Kan du lige komme derop, eller savner du at vide præcis, hvor han er? Jeg tror, jeg savner at have et sted, som bliver synligt og bevidst for mig. Du ved, det er bare en græsplæne. Mm. Der er altid fint, og der er altid slået græs, og der ligger altid friske blomster, og der er altid ryddet op på de ukendte, så det er et meget, meget dejligt sted at være egentlig. Men jeg savner, at der står kurt i græsset. Yeah. Altså, at det bliver... At det igen er igen hele tiden det der med, at, at noget kan man røre ved, og noget kan man ikke røre ved. Og jeg kunne godt tænke mig at have den der sten i græsset, jeg kunne røre ved og mærke, at det her er det tætteste, jeg kommer på ham, ikke? Og det savner jeg stadigvæk den dag i dag. Og det gør jeg også i forhold til mine børn, fordi det bliver jo sådan lidt flyvsk for dem at stå der og kigge på en eller anden græsplæne og se, ens mor græder øh, frem for at kunne sige, det er her, og her står hans navn, ikke? Ja, det må være lidt abstrakt. Ja, det er det lidt, også for børnene. Stine, her til aller skal vi høre noget musik. Vil du ikke fortælle, hvad det er, vi skal høre? Øh, jo. Der gik ikke mange dage efter, at min far var død, og jeg fik en sød besked fra min fætter Kasper oppe i Norge, som var deroppe, øh, som sendte den her sang til mig, øh, og skrev til mig, at den hørte han ikke engang imellem, når han synes det var svært. Øh, og den er bare lidt anderledes, men også enormt sigende i forhold til det her med at have mistet. Så det er Alder Bridge, der har lavet en sang, der hedder In Loving Memories. Tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte om din far. Det var virkelig rørende og fint. Jeg går selv vildt stærkt, og jeg får det altid påpeget, så jeg kan love dig for, at jeg vil tænke på dig og Kurt fremover, når jeg flyver afsted. Tak for din fortælling. Selv tak. So rå er tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Laut og Landsforeningen Liv og død, som arbejder med at nedbryde tabor omkring sorg og død. Værterne var Panelle Strøm Øster og Jeppe væster. Vester. Lyddesign er Frederik Ludvig og Faspaholme. Tak fordi du lyttede med.